Під час тих мандрів, у які він подався в товаристві інших підмайстрів, здебільшого простакуватих гультяїв, він відвідав абатство святого Власія, розташоване у Шварцвальді, і почув там славетний орган старого Йогана Андреаса Зільбермана. Могутні, пригарні звуки того інструмента вперше відкрили його серцю. Чари гармонії. Він ніби опинився в іншому світі і від тієї хвилини запалав любов'ю до мистецтва, що досі було для нього тяжким ярмом. Але тепер і все попереднє життя, оточення, серед якого він досі обертався, здалися йому такими нікчемними, що він напружив усю силу, щоб вирватися з болота, яке його засмоктувало. Завдяки природженому розумові й кмітливості він домігся величезних успіхів у освіті, опанував багато наук, а все ж таки часто відчував на собі свинцеві гирі колишнього виховання і життя у ницому середовищі. Кяра, зв'язок з цією дивною таємничою істотою був другою ясною цяткою в його житті. І ці дві події – пізнання гармонії і кохання К'яри – витворили той дуалізм його поетичного буття, що так благотворно подіяв на його терпку, але сильну натуру. Тільки-но він лишив заїзди й шинки, де в густих хмарах тютюнового чаду лунали сароміцькі пісні, випадок – чи радше хист до механічних іграшок, що їм він, як уже відомо ласкавому читачеві, вмів надавати відтінку таємничості, привели молодого Абрагама в цілком новий для нього світ. У середовище, де він, завжди залишаючись чужинцем, зміг утриматись лише завдяки суворій манері спілкування з людьми, яка відповідала його вдачі. Та манера ставала дедалі суворішою, і оскільки вона не була виявом простацької брутальності, а ґрунтувалась на ясному, здоровому, людському розумові, правильних поглядах на життя і породженій ними влучній іронії, то й виходило, що там, де юнака тільки терпіли, не збивали з ніг, дозрілого чоловіка, в якому вбачали Небезпечний елемент дуже поважали. Нема легше, як імпонувати певним значним особам, що завжди стоять далеко нижче від того рівня, який начебто відповідає їм. Саме про це й подумав майстер Абрагам тієї миті, коли повернувся з прогулянки до рибальської хатини і голосно, щиро засміявся, від чого йому трохи полегшило на серці. Глибоку журу, раніше йому зовсім не властиву, навіяв майстрові Абрагамові яскравий спогад про ту мить у церкві аббатства святого власія і про втрачену к'яру. Чому? мовив він сам до себе, чому саме тепер так часто відкривається рана, яку я вважав давно зарубцьованою? Чому я? Віддаюсь порожнім мріям, коли, мабуть, треба було б рішуче втрутитись у дію механізму, що його якийсь лихий дух, здається, крутить не в той бік. Майстра тривожила думка, що його своєрідному життю і діяльності невідомо, звідки загрожує небезпека. Та потім, як ми вже казали, плин його міркувань звернув, на значних осіб він посміявся з них і відразу відчув полегшення.